Як гадаєш, може, видати книжку? Книжку? здивувалася мама. Вірші. А ти їх хіба не покинув писати, щиро здивувалася жінка? Ні. Тоді видавай коротко і просто. Нащо? Ти рідко телефонуєш, ще рідше приїздиш, то хоч і з віршами твоїми говоритиму. Тереза читала його вірші. Зловив себе на думці, що може описати до найкрихітніших деталей оте її читання і той їхній вечір. Заплющував очі і, немов кадри з кінофільму, зринало з пам'яті, як вона тримала в руках паперовий стаканчик, як мовчала, як не усміхалася. Знайшов у пам'яті телефону її номер. Перечитав цифри, сховав мобільник до кишені і вийшов з квартири. Згадав, що забув книгу, повернувся. Цю вони читали минулого разу. Цю іще раніше. Знайшов. Сьогодні він читатиме їм вірші. Ні, звісно, що не свої. У світі так багато поезії, а люди її не помічають. Геріатричний пансіонат – чи не єдине місце в цьому місті, де на неї ще є час? Може тому, що там уже нема куди поспішати. Ти можеш дозволити собі таку розкіш, як сидіти і слухати вірші. Відчинив дверця та машини, здалося, що відчув парфуми Терези. Ілюзія. Його красива і солодка ілюзія. Їхави здавалося, що поверне голову, а вона поруч, напіввтомлена, стискає стаканчики з кавою. Зупиняє машину і, перш ніж зайти до пансіонату, набирає її номер. Хай там як, вірші чи на вірші, а він мусить знати, яка вона коли усміхається. Йому конче потрібно ще раз відчути, як вона легенько торкається його руки. Йому просто необхідно, аби вона на його якесь дурнувате зауваження у відповідь глянула з докором. Довгі гудки. Шкода, що не відповіла. Чи мовчання – це теж відповідь? Заходить у палату. Прийшов, дивується пані і намагається припіднятися з ліжка. Я ж обіцяв. Почитаєш. Звичайно. У тебе голос такий, немов свічка. Він не перепитував, як це. Вона схожа на його бабуню. Мабуть, це найголовніша причина, чому він тут. Його молодого тоді дратували її одвічні довжелезні розповіді про минуле і те, як вона перестрибувала зі спогоду на спогад. Він хотів пошвидше вирватися з кола її безмістовних слів і імен давніх друзів. Дратувався і через її безпорадність і немічність. Він не міг звикнути, що його бабуся, яка ще, здається, кілька років тому видряпувалася на яблуню, тепер іноді забуває сходити до туалету. Він дивився, як час по краплинні краде в нього бабусю і розумів, що нічого не може з цим вдіяти. В останній їхній вечір він знову дратувався через її довжелезну розповідь. На дворі темніло, а йому ще їхати й їхати. Вона не відчувала часу. Усе говорила і говорила, він роздратовано позирав на годинник. І якби ж тоді знаття, що це буде востаннє. Він задрімав, прокинувся, бо здалося, що в саду занадто голосно гупають яблука. Бабуня сиділа в місячному сяйві. Здавалося, що зараз прокинеться і продовжить свою розповідь з отого несказаного ще півслова, на якому зупинилася перед тим, як зануритися в сон Не прокинулася Сергій сидів біля неї і чекав світанку, а десь між деревами блукала самотня бабусина душа Зараз він читав «Повільно, іншій бабусі, яка теж дратувала якогось онука» Вона забувала, як звуть Сергія, звідки він приходить, але ніколи не забувала, що він читав. Він іноді забувався, а вона ні. Приходили слухати й інші, але обоє знали, що читає він для неї. І тільки для неї. Сергій вдивлявся в їхні обличчя, немов шукав оте, недомовлене його бабунею, слово. І не міг його знайти. Він уже тоді не слухав бабуню, а їх тепер слухає. Без тіні злості чи роздратування, іноді аж доки не прожене чергова медсестра, бо вже ніч. Іноді та, котра дуже схожа на бабуню, засинає під його читання. Тоді він іде раніше. Виходить із пансіонату, сідає на лавку і дивиться, як світяться вікна в палатах. Згадує своє темне вікно. Чи хоче, аби воно світилося для нього? Не зовсім. Він хоче, аби світло в його вікні горіло для когось важливого, і щоб ця людина йшла і бачила це світло і усміхалася в темряві.